Me ei puhu mitään. Kiva olla vaan hiljaa. Taas yksi yks. kai ohi. En tiedä, mitä teistä tuntuu, mutta itse nautin kyllä kovasti. Oli oikein mukavaa. Kiva, että oli täällä taas näin paljon porukkaa. Mä saisin kai se nyt pitkään. En pitkään puhua. Oikeasti nyt ei kiinnostaa yhtään. Puhua siis pitkään. Oikeastaan mikä päällimmäisenä mulle on tuossa mielessä, niin puhuttiin tuossa ennen safkaa, puhuttiin siitä istumisesta kuin hiukset tulessa. Eli pitäisi istua samalla intensiteetillä. Sasen kanssa korostuu hyvin se, mitä se oikeasti tarkoittaa. Siis miten tarkoita sitä, että jaksaa Koko päivän, tai kyse ei nyt siitä. Lähinnä se, että tämä on oikeasti konkreettinen harjoitus. Ja kuten puhuttiin, niin se ei ole aina, se ei ole aina mukavaa. Mutta tähän on ihan selkeät syyt, että miksi, miksi haluaa harjoittaa. Teillä kaikilla on tietysti oma, mutta... Kun minä itse aloitin silloin joskus, niin mun oli, totta kai minulla oli, oli ehkä hieman idealistinen. Mielikuva. Toi on joku syy, miksi haluaa harjoittaa. Ehkä haluaa valaistua. Tai ehkä haluaa tosiaan kello paljon onnellisempi tai iloisempi tai tasapainoisempi tai tyyneempi tai, tai jotain muuta. Silloinkin harjoitti kyllä silleen, että istu kuin hiukset tulessa, mutta silloin sitä oikeasti istu äijä puri hammasta. Yritti olla jotain muuta kuin mitä ei ole. Se oli väärälaista. Hiukset tulessa. Istumista. Sitten kun jatkuvaa istumista kaikesta huolimatta, välillä istuu, välillä ei. Mutta pyrkii pitämään ne harjoittamisen periaatteessa jollain tavalla mielessä. kaikesta mitä tekee. Ja se muutti hmm. vaan muotoonsa. Edelleenkin istu. kuin hiukset tulessa. Mutta oli jollain tavalla päästänyt irti, nöyrtynyt. Ja tässä asen kanssa huomaa hyvin, mitä se nörtyminen ehkä myös, myös tarkoittaa. Siis jokaisen tarkoittaa eri juttuja ja jokainen tämän kokee eri tavalla. Mutta niin kun tänne aamulla tulee, niin on jo eri päässä kuin nyt. Ainakin en tiedä. On mulla on Tämä on minulla totta kai aamun kuvio. saattoi olla vähän rauhoittamampia ja muuta, mutta tässä ja päivä, mittaan rauhoittuu. Päästää irti. Mutta aina on joku syy, miksi me harjoitetaan. Se olisi ihan pelkkä utopia sanoa, että ei harjoita minkään takia asenni. Totta kai me harjoitetaan asenia, koska me harjoitetaan. Me vaan istutaan, koska me istutaan, mutta on siinä taustalla aina joku, joku syy. Miksi? Niin kuin sanoin, niin mulla oli alussa ne tosi idealistisia syitä, Hän oli joku tietty syy, tietty koki, että Tämä on yksinkertainen riisuttu harjoitus, erittäin vaativa, mutta koki, että se auttaa heti alusta asti. Silloin ehkä saattoi olla harjoitti hiukset tulessa, vähän idealistisessa mielessä. Ehkä tavoitteli valaistumista tai jotain muita mystisiä, mystisiä kokemuksia. Vaikka tämä kuulostaa ehkä käristetyltä tai pyhästä tai jotain typerältä. mutta itse mä ainakin harjoitan ihan sen takia, että mä oikeasti kykene auttamaan muita. Mä harjoitan oikeasti kaikkien muiden elävien olentojen hyväksi. Ja elävillä olennoilla mä en nyt tällä, tässä yhteydessä tarkoita mitään yliluonnollisia juttuja, mitään tuolla jossain sfääreissä huitelevia enkeleitä tai mitään vastaavaa, niistä mä en mitään tiedä. Mutta ihmisiä, eläimiä ja muuta. muita. Ja se, se mitä se mulle tarkoittaa, se kaikkien elävien olentojen puolesta harjoittaminen, muista tarkoittaa sitä, että saa sen auttaa mua. Se auttaa mua rauhoittumaan. saattaa auttaa mua olemaan tasapainoisempi, rauhallisempi. Ja silloin mä kykenen auttamaan itseäni, mutta mä myös auttamaan muita. Et se on ihan konkreettista. Ja sitä mun mielestä tarkoittaa juukset tulessa harjoittaminen. Kaikesta huolimatta istuu. Kaikesta huolimatta istuu aina alas, jyrkii harjoittamaan. Ei pelkästään itseään auttaakseen, vaan auttaakseen myös muita. Sen takia purin hammasta, että koska pitää. Ei tätä ole mikään pakko harjoittaa. Totta kai tätä voi harjoittaa niin pitkään kuin haluaa idealistisen mielikuvan vuoksi. Tämä on niin coolia, tai... No, on tietysti kivaakin, mutta kyllä taustalla yleensä jokaisella, on ainakin jossain vaiheessa tulee joku konkreettinen syy, miksi harjoittaa. Ja mulle se se ainakin merkkaa sitä, että ne olen auttamaan itseään Ja auttamalla itseäni, olen oikein auttamaan muita on konkreettista. Ei siihen liity mitään uskonnollista, eikä siihen liity mitään buddhalaisuutta, eikä siihen liity mitään ihmeellisiä käsitteitä, tai mitä? Se on ihan konkreettista, konkreettista apuauttamista. enemmän tekemään hyvää kuin pahaa. Sitä mun mielestä on todellinen harjoittaminen. Siksi me itse harjoitan niin uutterasti. Uutterasti ja uutterasti, mutta siksi mä harjoitan, koska se auttaa. Ei siinä mielestä mitään sen kummempaa. Enpä enempää höpistä.